I still feel you all the way kid take you I felt so Mert jöttem, hát I'm so excited. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvi adásunkat. Mikrofonnál Sohár István és Harku Gyöngyvér. Kedves hallgatóink, ma január 6-a van Vízkereszt napja, más néven három királyok vagy Epifánia. Egy keresztény ünnep, amely általában január 6-án ünnepelnek, ám a római katolikus egyházban sok helyen legközelebbi vasárnapra tolják el ezt az egyházi ünneplést. A nyugati kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekről. A hagyomány szerint nevük Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Ezeknek a neveknek mind január 6-án van a névnapja. A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban keresztelő Szent János által való megkeresztelkedését ünneplik ezen a napon. A ó-naptárat használó keleti keresztény egyházak a Gergely-naptár szerint Január 19-én tartják, mivel a Juliánus naptár jelenleg 13 nap késésben van a Gergely naptárhoz képest. A vízkereszt ünnepe a karácsonyi 12-ed, ez a 12 napos ünneplés utolsó napja, és ekkor kezdődik a farsang. Kedves gyerekek, most a gyönyör 10 perce helyett csak egy boldog új évet kívánok minden kisiskolás hallgatónknak, és megígérem, hogy három hét múlva egy kisiskolás társatokkal hallgathattok egy interjút. Most ez elmarad, de szeretném az új évet és titeket köszönteni két gyerekénekkel. <Szúsz> <Szúsz> Megszik a borz a barlagban, Borzonba áshta, hajnalba. a hajnalban. Sáros a szőre, torzonborz, Fújtat a borzas, borcos, borz. A, borz, a, borz a. Ez az ásás borzasztó, gömböly horpazt, szörnyi Szörnyű a lét a GALMASH BORZNA KAMU Com? Kedves hallgatóink, ma több évfordulót is vagy ünnepelünk, vagy megemlékezünk. Hát minden esetre Petőfi Sándor születésnapját azt ünnepelhetjük, mivel 180 évvel ezelőtt született, ha jól számolok, pontosan 180 évvel, január 1-én éjjel, amikor hatut ütött a templomnak a tornya éjjel, éjfél után hatot ütött, akkor született meg Petőfi Sándor, állítólag kiskörösön, de Kiskunfélegyházán is lehetne, vagy bárhol nem teljesen tisztázott ez. Apja Petrovicsi István volt, anyja Krúz Mária, és Többször vándoroltak különböző helyekre, hogy az édesapja munkát kapjon, és hát nehéz gyerekkora volt, de minden jó, különböző jó iskolákba járt, majd beállt katonának is, aztán vándorszínész volt, és hát végül is Magyarországnak az egyik legjobb költője lett, Ennyit róla, és még szó lesz róla egy vers után és zene után, majd még azt be fogom mutatni, de előre is elmondhatom. Tehát aki most fogja a verset elmondani, ő Galán Géza. És gyönyvér róla fog majd a vers, vers és a zene után megemlékezni. Egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák kösztalni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos férek fogarák. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott. Üres szobában áll. Ne halált a Istenem! Ne í halált én nekem! Legyek fa, melyen villám fut keresztül, Vagy melyet szélvész csavar kitövestül. Legyek kőszírt, mint a hegyről a völgybe egetföldet földet rázó mendörgés dönt le. Ha majd minden rabszog nép, Jármát megunva síkra lép, pirosló arcal és piros zászlókkal, és a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság. S ezt elharsogják, elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott esemel én a mezején, ott folyjon az ifjúi vélki szívemből, s ha ajkan örömteli végszavazendül, zendül, hadd el azt az acélizörej, a trombit hangja az ágyúdrei s holtestemen át fújó paripák szágúdjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engem összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat. Ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyárzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak. Szent világszabadság. Vagy virága Ha, ha harmadkodj Én virág leszel Harmad leszek ha, ha, ha, te le le ha te nap Nem Kedves hallgatóink Galángéza előadásában hallották Petőfi Sándor egy gondolatban engemet című versét, és utána a Kormorán vagy Kaláka? Kormorán, a mennyi. Kormorán együttes feldolgozásában hallották a faleszek, Hafának vagy Virága című verset. Most nekem egy olyan feladat jutott, hogy egy édes keserves feladat, mert Galángézáról kell beszélnem, aki nagyon is kapcsolódik Petőfi Sándorhoz, olyan értelemben, hogy összerakott és előadott egy olyan Petőfi műsort, amiről a kritikusok azóta is beszélnek. Hogy ki volt Galán Géza, ezt a voltot nehéz nekem mondani, egy személyes jóbarát, és nagyon nagy szavalónak tartottam, talán Sinkovics után ő volt a kedvencem. Hogy mit ír a Magyar Demokrata Labban 2006-ban talán ezzel kezdeném. Igen, felvidéki magyar vagyok, ám az egész magyar vidék lehetne a hazám. De a mai Magyarország csak fél, mint az ember, aki félkarú, félszemű vagy féleszű. És ez az ország fél is attól, hogy egész legyen. Kemény szavak és kemény bátor embertől hangzottak el ezek. Egy önilletrajzi türedéket szeretnék felolvasni. Barátunkról, Kalán Gézáról. Szerdán, Orgonya nyíláskor, május 4-én este 21-kor születtem Révkomáromban. A Pozsonyi Címművészeti Főiskola színészkarán, majd a Prágai Film és TV Akadémia Dramaturg rendezői szakán szereztem szlovák, illetve cseh oklevelet. Másodéves színű növendékként az első filmszerepre Milos Forman választott. Több cseh, szlovák és magyar filmben is előfordultam, még főszerepekben is. Színpadon többek között Rómeót, Lilionfit, Szakmári Zoltánt volt szerencsém megjeleníteni. A csehszlovák televízió 1973-ban főműsoridőben mutatta be Petőfi vagyok, Szomme Petőfi című játékfilmemet. 1984-ben alapítottam Csehszlovákiában az első videóstúdiót. Tévékben került bemutatásra többek között az amerikai magyarokról, Japánról, Miterandról készült dokumentum. 1988-ban az első magánszínházi kezdeményezés a felvidéken, Szabadtéri Színház, majd 90-ben az első magánlap lehetőség. A Petőfi percei és most vagyunk petőfi kapcsolatos témánál, ezt én fűztem hozzá, monodráma több mint fél ezer előadást ért meg a világ több pontján, ott, ahol szívvel is értik a magyar szót. Azon kívül bemutatta a magyar televízió, a magyar, a szlovák rádió és a Duna TV is. Miért mondom még ennyi év után is? Mert az a szellemi és erkölcsi szint, amit Petőfi képviselt, még ma is példaértékű és mert még ma is Vahotimrék, Horvát Lázárok és Zefrigusztávok kapják a babírokat ezt zárójelbe írta. És mert Petőfinek a csontjaitól is félnek. Érdemes Petőfire figyelnünk még ma is. Eddig Galángézának az önélet, önéletrajz tüledéke. Most pedig csak még egy kritikát szeretnék felolvasni. A Petőfi Percei című CD hátlapjáról. 1973-ban a kisebbségben élő magyarság egyik tehetséges és bátor képviselője szólt a szocialista nemzetiségi elnyomás alatt élőknek a humánumról és a szabadságról. S miről szól most 30 év után a kapitalista berendezkedési Magyarországon félelmetes kimondani, de ugyanerről. Galángéz a súlyos, hiteles és átütő erejű személyiség, és tudja, miként Latinovics tudta, mit, miért mond. Több színe van, gazdag regisztere, Galángéza nagy művész. Örültem, hogy láttam, hallottam, és remélem, nem utoljára írta Debreceni tibor 2003 ban Hát ennyit Galángézáról, és most személyesen is búcsúzunk tőle. Géza egy tehetséges szókimondó égő magyar ember volt. Most hallgassanak meg a petőfi perceben. És mikor halt meg? Most hát meg múlt egy-két egy, hete. Igen. Segesvár 1849. Július 31. Kigondolná, kimondaná, Hogy a hely csatatér? Mi kék az ég? Mi zöld a föld? Zöld föld felett kék ég alatt a hangos pacsírt a fütyörész. Dalával a napot kicsalta, A nap rá gyönyörködve néz. Ki vagyok én? Nem mondom meg. Ha megmondom, rám ismernek. Pedig ha rám ismernének, legalábbis felkötnének. Personsbe Zsaibung, des Alexander Petőfi, Alter Zsekszondrájcig Járe, Geburtsort-Szibenbürgen, stand Verlegt, Petőfi Sándor személyleírása, kor 36 év, születési hely Erdély, családi állapot, nős, vallás református, nyelv magyar, német és olá, foglalkozás és jellem korábban költő. Testalkat kicsin sovány, arc, sovány arcszín, barna homlok, magas haj, fekete szem, fekete szemöldök, fekete orr, széles száj, arányos fogak, jók, áll kisé, hegyes, különös ismertetője, feletlen nyak kihajtott ingallér, ruházat a német divat szerint. Hogy tízesztendővel öregebbnek tettek, s a többi hazugságok és ostobaságok nem bántottak, de azon az egyen szörnyen bosszankodtam, hogy engem a német divat szerint öltöztettek. Engem, aki világéletemben magyar ruhában jártam. Fáradt vagyok. A kezem úgy reszket alig bírom a tollat. Megkaptad-e két levelemet? Fővágyom, hogy neked itt Marosvásárhelyet csináljunk, szállást, és idehozzalak. De amíg erősebb lábra nem állunk a szomszédban lévő oroszok irányában. Itt a próba az utolsó nagy próba. Jön az orosz, jön az orosz. Itt is van már valóba. Figyelmezi harmincadik szám. Ne emisszárius kalandorokat és demokratákat hallgassunk, hanem nézzünk a tapasztalásra. Pokolba, pokolba, minden március 15-i históriával. Mint a magyar nép eleinte jónak hitt egy táncsics, pálfi nyári és petőfi szavára, azt már most tapasztalásból tudja, hogy csupa méreg és epe. Figyelmező 31. szám! Az írásbeli izgatók közé, mint tudva van, tartoztak főkép zerfi, petőfi, török! Ők többet ártottak az országnak, mint sem százezer ember, vagy honvéd katona árthat vala. Az első egy csalfa zsidó, a másik igyekezett értéktelen által a legveszélyesebb útra vezetni a másképp jámbor, magyar népet. Ezek előbb-később hurokra kerülnek, és ezoknál fogva felesleges volna most többet felhozni róluk. Petőfi nép szerint cikornyás szalakkal vadasztalt Egekig Martinovics mártírságát, ki kivégeztetett fallos által. Vigyázzon! dehogy talál éppen azon emlék, diszítsa a jeles költő sírját is! Vajon miért? Vajon mi történik velem? Sejtek, és e ez olyan rettentő. Úgy rángatózik, úgy ugrándozik szívem, miként a porban a levágott emberfő. Európa csendes, újra csendes. Elzúgtak forradalmai, szégyenre Lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Szörnyű idő, szörnyű idő, szörnyű idő, és a szörnyűség mindegyre nő. Világosságot Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezes, ha fény vagy. Vezes csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágítsam más világnak fátyolán a szenvedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mond meg, hogy mi vagyok. S miért vagyok? Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. éljünk e önnen örömünknek, vagy sírünk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszíta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontál saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Használ le vagy sem. A kér... You can, you can, Most pedig a don kanyari ütközetre fogunk megemlékezni. 70 éve történt a Dóni katasztrófa. 1943. január 12-14-e között az oroszok áttörték a Dóni-Magyar harcvonalat. A 200 ezres seregből több mint 120 ezeren sohasem térhettek vissza szeretett hazájukba. A lányi Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló második magyar hadsereget 1942-ben német követelésre állították hadrendbe. Létszáma a munkaszolgálatosokon kívül 205 fő volt. 1942. 17. és június 27-e között szállították ki a keleti frontra a felvonulás teljes befejezésére augusztus végén került sor. A feladata a Stalingrádnál harcoló német csapatok szárnyának biztosítása, így a Don melletti védelem volt mintegy 200 es szakaszon. 1943. január 12-én az oroszok meglepetésszerűen nagy és összpontosított ellentámadást indítottak az Urivi hídfőnél. A második magyar hadsereg által védett 200 km hosszú Dón menti terepszakaszon jelentős páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok szálltak harcba honvédjeinkkel. A túlerejű offenzíva már az első napokban több helyen áttörte a hiányosan fölszerelt magyar csapatok védővonalát. A magyar katonák nem kaptak segítséget a német csapatoktól, sőt, a hadvezetés is tehetetlennek bizonyult. A magyar egységeknek nem engedélyezték a visszavonulást, a menekülő németek fedezetének használták őket. A magyar hadsereg, mely már az előző hónapok hídfő csatáiban is jelentős veszteséget szenvedett, körülményekhez képest keményen, de esélytelenül az orosz megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül védekezett. A február 8-ig tartó hadművelet a magyar hadtörténet legnagyobb emberáldozatot követelő ütközete, és egyben katonai veresége lett. A veszteségekről pontos adat még ma sincs. 1943 március elején a hadsereg létszáma 54.029 főt tett ki, de ezek jelentős része hat volt. A második magyar hadsereg 93.500 más adatok szerint 120 ezer, illetve 147 971 főt vesztett, ebben benne foglaltatnak a hősi halottak, az eltűntek és a sebesültek. Üzenet jött messze-messze földről. Világos szintábori levél Aki írta a szívével írta Minden sora őszintén beszél Sokkal jobban szeretlek, mint máskor Csak felüled álmodom az álmom Valahol Oroszországban Valahol Oroszországban Muszka földön Lassan jár a posta Alig várják már a válaszom Megkérem a rádiótól Szépen Közvetítse Kívánságdalom Mindig a te leveletet Várom Rád gondolok száz szó, Valahol Magyarországon Valahol Magyarországon Arra gondolok Mikor a csillag rám ragyog, Azt a csillagot Te ottan épp úgy láthatod Sokkal jobban szeretlek, mint máskor, Csak felőled álmodom, az álmom, Valahol Oroszországban, Valahol Oroszországban. Kedves hallgatóink, egy másik ö, ö, dátumra emlékezünk, az erdélyi nagy enyedett 1849. január 8-a és 17-e között az Aksente Sever és Prodan Simion muznaházi pópák vezette román felkelők elpusztították. A lakosság nem hitte, hogy az addigi békés románok bántanák őket. Az ortodox karácsony másnapján éjszaka elszabadult a pokol. 800 ez 800-től 1000-ig védtelen embert mészároltak le helyben, nem kimélve csecsemőt, nőt, agastyán sem. Közel ugyanennyien, akik mezitlába környező hegyekbe menekültek, megfagytak a 24 fokos dermesztő hidegben. Ez mínusz 24, csak én fűzöm hozzá. A vártemplomban talán kitarthattak volna, de nem számítottak a veszélyre. A férfiak a magyar szabadságharc seregében szolgáltak, így nem harc volt ez, hanem közönséges, aljas mészárlás, rablás. A kollégium évszázados szellemi értékei a sárban végezték, a haramják által többre becsült holmik kocsi számra a támadókat gazdagították, jól lehet a kamarilla később parancsot adott vissza szolgáltatásukra. A halottak egy részét a vársáncba, a mai óvoda udvara, másik felét az addig mészoltónak használt, a vársáncai melletti gödörbe temették, ahol az emléktábla áll. Római számok jelzik a program puszta dátumát. A borzalmas halálnemek kiagyalóinak nem büntetés járt, hanem ma is álló szobrok és szülőhelyük nevébe illesztett felvett nevük hirdetik dícső tetteiket. Kedves hallgatóink, most hallgassunk meg egy másik dalt a második világháborúval kapcsolatban. Volt egyszer egy hadnagyocska, Fiatal volt és bohó, Büszke volt a szíve lelke, Büszke volt az élete. Szavát adta egy kislánynak, hogy a szíve már ví. Mikor kiment a harc térre, írt minden este felé. És egy véres ütközetben közedben, gránát csapott le. Mikor felépült sebéből, hiányzott a jobb keze, jött egy illatos levélke, legyen erős, lása be, nyomorék mellett egy nőne, szenvedés az élete. Külvárosi füstös kocsma, Orszagától szennyes lény, Oda jár el minden este, Egy félkezű Azt mondják, hogy had nagy volt ő, Barna kislány szerepe, Szedi a szivar vége Amit más már eldobott És egy kis pohárka Mellett Halka négy dalolgatott Arany végül cigaretta tehőséges Jóbarát Cigaretta az Mint Kedves hallgatóink, most egy kicsivel pozitívabb dolgokra térek át. 35 évvel ezelőtt került Magyarországra vissza a Szent Korona, a Palást, a Jogar, szóval minden, ami ehhez tartozott. Ez 45-ben, a második világháború végén a korona őrök, a Szent Koronát Budapestről Dunántúrra majd nyugatra vitték, és átadták az amerikaiaknak, hogy ne kerüljön szovjet csapatok kezébe. 1956-os forradalom vérbefolytása után 22 évvel, 78-ban januárjában, Jimmy Carter elnök, hivatkozva arra, hogy az Egyesült Államok is, Magyarország is elfogadta a Helsinki Egyezményt, visszaadta a koronát, mivel az a magyar nép tulajdona, idézőjelbe mondom. Egy nagy örömet szerzett az egész nemzetnek, ugyanis a korona olyan relikvia, amit szinte minden magyar elfogad, Tisztel, függetlenül a politikai hozzátartozástól. A visszaadás ünnepélyes keretei között a parlamentben az akkori külügyminiszter adta át. A koronát először múzeumban helyezték el, ahol a kommunista titkos szolgálat figyelte, hogy kik látogatják. Idézőjelben én megjegyzem, hogy én örültem ennek, hogy a Nemzeti múzeumba hiszen hosszú sorok álltak, és könnyen hozzá lehetett férni. Az igaz, hogy persze, hogy ott körbeállták a, a rendőrök, de, de legalább ezt meg lehetett nézni könnyedén. A rendszerváltás után az Orbán kormány döntése alapján a korona az országházba, a parlamentbe került. Ott újra felállított korong, koronaőrség vigyázza, hogy ott szimbolizálja a egységét. Azóta a parlament törvényt alkotott a Szent Koronáról, aminek szelleme fontos, szerepet játszott Magyarország megújulásában, az új alaptörvény megalkotásában, ami elősegítette a történelmünk tiszteletét, szimbolizálja az egészséges nemzeti öntudatot. Ez az ezer éves alkotmányos jogfolytonosságot, amit a totalitárius rendszer csak ideglenesen tudtak megszakítani. A Szent Korona már több, mint 1 millióan nézték meg a parlamentben. Első királyunk halálának 975. évfordulója alkalmával Székesfehérvár az idei évre Szent István évet hirdetett. Ez a Szent István évet, az emlék évet tehát eh, 975-ös évfordulóra az 1938-as augusztus 20-át az állam állam alapítás ünnepévé nyilvánító Székesfehérvári Országgyűlés 75. évfordulója alkalmából rendezik. Tehát idén Székesfehérváron egész évben ünnepségeket fognak rendezni, megemlékezéseket. A város közgyűlése 2010. decemberében határozott arról, hogy előkészítésre emlékbizottságot hozott létre, amelynek elnöke csurgai Horváth József városi levéltár igazgatója lett. Az emlékév évet tavaly augusztusban hirdette meg Cserpalkovics András, fideszes polgármester. Hangsúlyozta, 2003 a fehérvárják, fehérvárják számára kivételes év lesz, de az emlékév nem csak a város, hanem az egész nemzet ünnepe. A rendezvény sorozat egyik célja, hogy Székesfehérvár ismét elnyerje a történelemben betöltött szerepéhez méltó rangját, erősítse a városban élők lokálpatriotizmusát, felhívja a figyelmet a nemzet értékeire. Amikor a Fehérvári Lokápatróti Özmusról beszélünk, annak bizos, biztos meghatározója a Szent Istváni örökség. Államalapító királyunk akarata szerint Fehérváron helyezték örök nyugalomra. Így a város szívében álló sír felkiáltó jelként emlékeztet, figyelmeztet annak az örökségnek a súlyára, amelyet ő hagyott az utókorra, mondta akkor a polgármester. Az emlékév keretében számos országos nemzetközi program helyszíne lesz az egykori koronázó város. A rendezvények egész évben zajlanak, programokat december végén a Vörösmarti Színházban emlékestel fog befejeződni. Az emlékév január 1-én szenzációhozó lencse főzelék közös elfogyasztásával indult. A programsorozat hivatalosan pénteken, vagyis ez tegnap előtt ünnepélyes dísz közgyűléssel nyitották meg a városházában, majd a nemzet emlékhely területén több mint 400 fákját és mécses tartó fiatal szavalta el István király Imre Herceghez intézett intelmeit, egyes részleteit. Az eseményen részt vett a és beszédet mondott Kövér László, az országgyűlés elnöke. Az emlékév alkalmából Székesfehérváron nyitják meg az ünnepi könyvhetet, ott lesz országos tanévnyitó helyett ad a város 2013-ban a lovagrendek találkozójának, az európai koronázó városok és a kárpátmedencei fehérvárak találkozójára, valamint az országos diákparlamentnek. Az emlékév kiemelkedő eseményeként augusztus 14-én ismét hazatér Székesfehérvárra a Szentjobb, az 1938-as Székesfehérvári Országgyűlésre pedig, amely a törvényt alkotva az állami ünnepek sorába emelték Szent István ünnepét, tervek szerint kihelyezett ünnepi parlamenti üléssel emlékeznek meg. A rendezvénysorozatban minél többen minél szélesebb körben be akarják vonni a fiatalokat, tanulmányi versenyeket, vetélkedőket rendeznek, pályázatokat írnak ki, a történelmi játszóházat rendeznek. A város külsőségekben is méltó akar lenni az évfordulóhoz. Ezért új köztéri alkotások vannak felújításra, már meglévő szobrok, emlékművek, emléktáblákat, parkokat, emlékfákat ültetnek. Székesfehérvár elődjét a honfoglaló magyarok alapították, Géza nagyfejedelem idején, 972 után kis Kővárat építettek, benne a nagy palotával és templommal, ahol az első királyt megkoronázták. 1083-ban szenté Avatott első István, király Fehérváron jelölte ki, királyságának székhelyét, és akarata szerint ott is helyezték őket nyugalomra. Kedves hallgatóink, most hallgassunk néhány dalt Szent Istvánnal kapcsolatban. István király több fiakat nemzett. Többek között volt azonban egy imre nevű fia, akit szeretett az Isten, és tiszteltek az emberek. Áldott az ő emlékezete. Áldott az ő emlékezete. Szent István király fió, magyarok hertége. Szent Imre oszki Szent Iladipsi gyal. Dündöklít Ők alá nyíltének első virágjában. Megjelenék Szent György templomában. Legutmagát magát foglalta a szent tarsaságban. Nagy szentségét mutatta. Négyünk mint egy az isten ti Hogy kedves akkor, néki megmutatnál. Akkor a szükség Szent Imre ment vadászni, ment az erdőben, s akkor kiállott egy öreg asszony, s azt mondta neki, Állj meg, Imre, térj meg vissza, mert ha tovább mensz, nagy vérveszély vár. Szent Imre kivette a kardját, és azt mondta, Karom erős, kardom éles, s az Isten tudta nélkül, nem görbül meg a hajszál a fejemen és avval tovább ment. Az öreg asszony mind csak rikojtotta, Állj meg, Imre, hallgassd meg az én beszédemet, Térj meg vissza, mert ha tovább továbbmensz, Nagy vérveszély vár. Szent Imre tovább indult, És akkor harmadszores megjelent neki, Immár angyal képibe, De hely nem hallgatott Rea. S akkor kiszökött a nagy vadkan, elszakasztotta, s elfolyt az ő piros vére. Ez a története Szent Imre Hercegnek. Uram, írgalmaz nékünk, Krisztus kegyelmeznékünk. Uram, írgalmaznékünk, Krisztus hallgass meg minket, Szent István király És egész Magyarország Vigasztalhatatlan Nagy sírással A keserves nagy fájdalom Beteggétette István királyt Régi épsége nem tért Vissza soha többé Gyötörte a szomorúság Kivált, amiért Atyafiságában nem látott Senki olyast aki az ő halála után keresztényi hitben tartsa meg országát. Uram, érgalmaz nékünk, Krisztus, hallgass meg minket, Kedves hallgatóink, van még egy-két történelmi esemény, ami ehhez az időszakhoz tartozik. Gyönyvér mondja az elsőt. Hát az időszakot a január 6 és 13. Igen, igen, igen. dátumokhoz. Ja, ja, ja, ja. dátumokhoz. Január 6 és 13-a közé eső vasárnapokon a turdai Országgyűlés emlékére Emléke van az erdélyekben inkább, vagy máshol mindenütt a világon. A Tordán tartott 1568. évi országgyűlés Európában először a vallásszabadság elemeit magában foglaló határozatot hozott, amely szerint a prédikátorok szabadon terjeszthették nézeteiket. Az egyezmény tartalmazta a saját értelmezés szerinti ige hirdetés, a szabad prédikátor választás és a prédikátorok védelmének jogát még az egyházkerületek vezetői sem bántatták őket, valamint kikötötte, hogy vallásáért senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés, és senkit sem lehet hidbeli tanításért fogságba vetni vagy elhurcolni. A döntést kedvezően befolyásolta, hogy a protestáns prédikátorok a hitet Isten ajándékának tekintették. A tordai egyezményt megelőzően Erdélyben már 1557-ben a katolikus vallással egyenrangúnak fogadták el a luteránus vallást, 1564-ben pedig kimondták a luteránusok és a, a, luteránusok és a kálvinisták vallás szabadságát. A tordai országgyűlésen a katolikus, luteránus, a kálvinista és az unitárius vallás is megkapta a szabad vallás gyakorlat jogát eddig olvastam el a hírt én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy örültem volna hogy ha gyermekkoromban is vallás lett volna Almániában. de most már van igen Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzunk, mindenkinek egy boldog új évet kívánunk. Jövő vasárnap valószínű, hogy nem lesz magyar adás, mert sportprogram lesz este fél hatig, és utána nem tudjuk, hogy valószínű, pontosan Valószínű, hogy fén... zenét fognak hallani, é, vagy amerikait, vagy magyart, de nem, nem lesz igen. rendes adás. Ezzel búcsúzunk viszont hallásra, és két hét múlva Ildikó következik. Egy jó hetet kívánunk mindannyiuknak. Hey! <sweak>